بسلام وَإماني اللهكون وزموا بإسلام وَإماني أضاء الكون وازمًا بسم الله الرحمن الرحييم الحمد الله رِّ العالمين وصلات والسسلام على عشرر في الأمباءِ والمُرسين نبيين محمد بعَلى عليه وصحبه يجمعين Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neka je slavljen i uzvišen Allah tebareke wa ta'ala. Neka je salavat i salam na Allahog poslanika Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, koji je dostavio poslanicu, koji je ispunio svoju obavazu prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala naredio je svome poslaniku da ustane i opominje, pa kaže, ja, eyuhel, muddethir, O ti pokriveni, ustani i opominje. Ovo je bio znak Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da ustane i da počne pozivati u islam. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je ustao iz svoje postelje i počeo je pozivati ljude u islam. Na tom svom putu Muhammed sallallahu alaihi ve sellem naišao je na različite vrste prepreka Pokušali su mekanski mršici da ga spriječe u dostavljanju onoga što mu je Allah dželle šanu objavio. Na tom putu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naišao je na različite vrste iskušenja, počevši od spriječavanja, prijetnji, zlostavljanja, bojkota i na kraju Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, je učinio hidžu iz Mekke u Medinu. U tom mekanskom periodu, Mohamed sallallahu alaihi ve sellem, prije hijdže, išao je na jedno svoje putovanje ili otišao je izvan neke da poziva ljude u islam. Kada je ponudio islam mekelijama, stanovnicima Mekke, mekanskim mušicima, ponudio im je islam. Nekolicina onih koje je pozvao, odazvala se njegovom pozivu. Ali Mohamed sallallahu alaihi ve sellem nije stajao Što je veoma velika pouka za onoga koji je krenuo putem pozivom Allahovu u vjeru. Da ne smije stati na tom putu. Da se ne smije predati nakon što ljudi ne prihvate njegov poziv. Mohamed sallallahu alaihi ve sellem nakon što mekanski mušici nisu se odazivali, nisu mu pružali potporu. Nisu prihvatali Allaho u jalešanu u vjeru illa men rahim Allah, osim onih kojima se Allah smilovao pa ih uputio. Rasul sallallahu alaihi ve sellem zaputio se iz Mekke desete godine po poslanstvu u Taif. Taif je negdje udaljen 60 šestdesetak milja od Mekke. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem je na svojim mubarak nogama pješice prešao taj put sa Zaid ibnul Harithom. Uputio se na put na put pozivao Allahu uđelešanu u vjeru. Otišao je u Taif da pozove prvake plemena Teqif u Islam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nije žalio svog ličnog truda i zalaganja na tom putu. Zato je cijeli ovaj put prešao pješici na svojim mubarak nogama. Ovdje je poruka pozivačima u Allahu uđelešanu u vjeru da ne trebaju štediti svoj trud, da se ne trebaju štediti kada je u pitanju zalaganje za zalaganje, za širenje Allahove Đelešanovu vjeri i zalaganje na putu poziva u Allahovu Tebareke i Teala vjeru. Ne treba štediti svoj vlastiti trud, ne treba štediti niti svoj imetak, nego treba raditi posao koji je preuzeo na svoja pleća da poziva u Allahovu Đalešanu vjeru bez obzira koliko je potrebno uložiti truda da se ta poslanica dostavi do onih do kojih ona nije doparla. ili da se opomenu oni koji su nemarni i koji tumaraju tminama novotarija. Zato molimo Allaha šanuhu, da nas učvarasti na tom putu, da dostavljamo ljudima istinu koju je Allah, tebareke ve ta'ala objavio. Mohamed sallallahu alaihi ve sellem uputio se na ovaj put, put Ta'ifa, sa Zayd ibnul Harithom, radijallahu ta'ala anho. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem dolazi u Ta'if. Isus reće se sa tri ugled človjeka iz plemena Al-Thaqif Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se susrelu sa abd Abdi alayl Mas'ud i Qubayb Ava dvojica zadnji su braća Oni su sinovi Amra Oni su sinovi Amra ibn Umaira Al-Thaqafiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sasaose sa sasa, uglednicima plemena thaqif Šta je ovo značilo? Ovo je značilo veliku pronicljivost prilikom poziva u Allahu iđalešanu u vjeru. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem je došao da pozove prvake i uglednike plemena Fekif da mu daju potporu na podju širenja Allahu iđalešanu u vjeri, da mu daju potporu u njegovoj misiji. Da ga zaštite i da stanu na njegovu stranu jer ga njegov narod odbija, njegov narod ili stanovnici Mekke nisu prihvatili njegov poziv. Zato je Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem otišao uglednicima plemena Teqif i upravo je njih pozvao. Upravo se njima obratio da ih poziva u Allahu uđelešanu u vjeru. Obratio im se sa ovom misijom sa kojom dolazim ali oni su bili svi za, začuđeni. Nisu prihvatili njegov poziv. Došla je istina do njihovih ušiju. Oglušili su se. Čak su ga i izvrijeđali. Jedan od njih kaže ja ću počupati prekrivač sa KB ako si ti poslanik. Ako si ti poslanik, ja ću počupati pokrivač sa KB. A drugi reče a Allah nije imao nikog drugog da ga pošalje osim tebe. Ovo je bilo u pravom smislu vrijeđanje. Vrijeđanje čak uzvišeno Allaha žal nešanu A treći je reče, tako mi Boga, ovo mi je i prvi i zadnji put da sa tobom razgovaram. Ako si kaže poslanik, meni nedoliko je da sjedim s tobom. A ako lažeš na Allaha, ako lažeš na Boga onda posebno nemam potrebu da sjedim s tobom. Kako se ga izvrijeđali? Kako su se obraćali prema njemu? Iako je on pozvao da povjeruju da nema drugog istinskog Boga do Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allaho i poslanik. A kako su mu oni uzvratili? Ali Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kao čvrsta i stabilna ličnost, kao ličnost koja je znala šta radi, Kao koja je bila odlučna da dostavi poslanicu od uzvišenog Allaha Čalilešaruhu do ljudi. Znao je šta radi. Rekao im je na sve ove njihove uvrede i na ove njihove riječi. Eto rekli ste šta ste imali kazat. Rekli ste ono što vi zastupate i šta vi smatrate. Ali nemojte nikome više govoriti o meni. Zadržite to sve za sebe. Nemojte nikome ništa govoriti opet proniclji potez pozivačovu Allahovu Želešanu u vjeru, koliko je bio obazrevu. Pokušao je da napravi određeni vid kompromisa s njima da oni ništa ne poduzimaju protiv njega. Jer ako oni kao prvaci plemena taqif poduzmu nešto protiv njega, to bi moglo značiti da će kompletno plemet taqif odbiti pozivu Allahovu Želešanu u vjeru. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamim se obratio tim blagim riječima iako su ga izvrijeđali. pronicli poziv, pro, potez pozivačovu Allahu iđalešanu u vjeru. Iako bude on lično uvrijeđen, iako se njemu neko obrati sa riječima u kojima ga ponižava, kako se treba primiriti, kako treba gledati na opće dobro Allahove iđalešanu u vjeru? Manja je šteta u tome da pozivaču Allahovi šanu vjeru bude ponižen, nego li da, da se poslanica ne dostavi do ljudi do kojih se treba dostaviti. Ali ovi prvaci, plemena fekif, nisu stali na tom razgovor. I nisu prihvatili njegov prijedlog, nego su počeli huškati ljude. Počeli su ljude nagovarati da mu se suprotstavi, pa su sakupili ološ iz plemena, taqif, ološ, taifa i nahuškali su ga na Muhammada sallallahu alaihi ve sellem. Tako su oni napravili dva špaljera, jedan s jedne strane, a drugi s druge strane, kuda je trebao da prođe Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. I onda su ga vrijeđali riječima. Onda su ga gađali kamenjem. Tako da je jedan od prisutnih nesretnika čak pogodio Muhameda sallallahu alayhi ve sellem iznad njegove pete pa je potekla mu barak kr rasulullah sallallahu alayhi zaista taj nesretnik nije imao pravu predstavu o kome nije imao pravu predstavu o kome se radi da je podigao ruku gađajući Allaho ogmjenika Muhameda sallallahu alayhi ve pa je potekla njegova krv, sallallahu aleyhi ve sellem. To mu je jako teško palo. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, se je vraćao iz Taifa, astronomici Taifa, ili plemet Zekif nije prihvatilo njegov poziv. On se vraća vraćao potišten. Njegovo srce je bilo ispunjeno velikom boli. Bilo je ispunjeno tugom, Mislite li zato što su ga izvrijeđali? Mislite zato što su ga gađali kamenjem? Ne. Njegovo srce je bilo ispunjeno brigom i tugom i boli. Samo zbog toga što nije niko prihvatio Islam. Njegovo srce je bilo ispunjeno tugom iz razloga što plemeta Kif nije prihvatilo Islam. Zato što nisu kazali la ilaha illallah muhammadun rasulullah. To je bio razlog što je njegovo srce bilo ispunjeno boli. Nije nijega nije bolio udarac kamena zbog kojeg je potekla njegova krv. Nije ga bolilo to vrijeđanje i to ponižavanje, nego razlog njegove boli, pravi razlog njegove boli je upravo bila, bilo odbijanje plemena fekif da povjeruju u jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Sa Zajidom ibn Harithom udalio se negdje oko 3 milje od Taifa, došao je do bašće Utbe i Šejbe ibn Rabija. Pa kada se Masa i Ološ vratila, Rasulullah sallallahu alaihi vasallam je ušao u bašću zajedno sa Zajidom ibn Harithom i naslonio se na zid ogradi. Sjeo je u hlad, u hlad jednog groždja. Pa su utve i šejbe vidjeli taj prizor i u, nji, u njihovom srcu je proradio osjećaj sežaljevanja i rahmeta prema njemu. Šta je sve proživio? Pa su poslali jednog od svojih sluga po imenu Adas, koji je bio kršćanin. A dolazio je iz Nineve, a to je mjesto kod Mosula u Iraku. Pa je došao poslali su ga sa jednim grozdom grožđa da odnese i da posloži Muhameda sallallahu alejhi ve sellema i Zeida ibn al-Harita. Pa je donio i ponudio im to grožđe. A Rasulullah sallallahu alejhi ve nakon tog teškog prizora koji je prošao Obradovao se, Došla je, došao je jedan vid u tjehi. došao je neko koji je s njim htio da razgovara, došao je neko komu je, pružio, komu je pružio nešto što je iskromno, ali je puno značilo u tom teškom momentu. Pa kada je Rasulobba sallallahu muzeo svojom rukom nešto od tog grožja i ponio ga prema svojim ustima, rekao je Bismillah. Pa se, a se začudio. To kaže ne govore stanovnici ovog naselja, to ne govore stanovnici ovog mjesta. Ne upotrivljavaju takve riječi kada hoće da jedu. Kaže kositi si ti? Rasul sallallahu aleyhi wa sallam ga je upitao kositi si ti Adas odakle dolaziš? Odakle dolaziš? Upoznao ga je sa mjestom svoga dolaska, odakle dolazi, da dolazi iz Nive. Kaže, iz mjesta Junusa ibn Meteja. Hadas se začudio. A kako ti zdaš ko je Junus ibn Metej? Kaže, Junus je moj brat. On je bio poslanik, a ja sam poslanik. Haddas je istog momenta ustao i poljubio Muhammada sallallahu alaihi wasallam u njegovu glavu i njegove ruke i njegove noge. Pa su tu Udbe i Šeive vidjeli. I jedan od njih reče, pokvarit će ti slugu. Ali Adas je znao da te riječi može kazati samo ona i koji je poslanik. Pa kada se vratio, kada se vratio Utbi i Šeibi, rekli su mu, zašto si to uradio? Kaže, te riječi može kazati samo onaj koji je poslanik. Jer kaže, niko drugi to ne može znati, niko to drugi ne može kazati. Kaže, ostavi ti to, tvoja vjera je bolja od njegove vjeri. Ali Allah te ve je na kraju tog mračnog tunela, na kraju tog mračnog putovanja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, dao da se pojavilo svjetlo. Pojavio se Adas koji se prihvatio Allahu i Jellešanu u vjeri. Pojavio se Adas koji je prihvatio Islam, u tom teškom momentu, to je bila velika utjeha Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, bar je s nekim razgovarao, bar se neko prihvatio njegovog poziva, to je bila velika utjeha. Allahu, bika, vahen, min da Allahu puti jednog čovjeka tvojim sebebom, tvojim uzrokom, bolje ti je od crvenih skupacjenih deva, bolje ti je od blaga. Allah uposlanik sallallahu alaihi ve sellem na tom svojom putovanju bio je počašten s time. Ali još uvijek bilo mu je teško. Bilo mu je teško šta je sve proživio od stanovnika Taifa. Pa kada se malo smirio, kada je došao sebi, uputio je poznatu dovu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, gospodaru moju, molim te da me fizički ojačaš, ja iznosim... Pred tebe, ja tebi iznosim svoju nemoć i potrebu za tvojom pomoći. Molim te da me fizički ojačaš i da me izvedeš iz bezizlazne situacije u kojoj se nalazim. Molim te da me čuvaš od ljudskog poniženja, o najmilostivi Ti si zaštitnik nejakih, ti si moj zaštitnik. Molim te ne ostavljaj me na milost i nemilost tuđincima, Koji su ne koji mene prijateljski dočekaši, gospodaru moji, ne prepuštaj me njima. Stvoritelju moju, ako ti nisi srdit na mene, onda za sve ove patnje ne marim. Pogledajte pronicljivosti i dubine govora Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Stvoritelju moju, ako ti nisi srdit na mene, onda za sve ove patnje ja ne marim. Sve ovo što sam proživio, to nije bitno, ako ti nisi da mene srdit, gospodaru moj. Tvoja briga o meni je prevelika, stoga utječem se svjetlu tvoga lica, kojim si rastjerao tminu i na kome počiva i ovaj i budući svijet. I molim te, skini svoju sržbu sa mene. Obdari me svoju milošću dok ne postignem tvoje zadovoljstvo. nema ima snage ni moći osim tvojej. Kada se Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem vraćao iz Ta'ifa, Allah tebareke wa ta'ala mu je dao veliku potporu. Allah je poslao meleka Jibrila alaihi salatu wa sallam. Poslao mu je meleka Jibrila zajedno sa melekom Mrda. Poslao je utjehu u kojoj se mogao osvetiti strannicima ta i fa na vrlo jednostavan način. Jer bilo mu je rečeno, zatraži šta hoćeš zatražiti. Evo meleka brda. Evo meleka brda. Ako ti dozvoliš, poklopit ćemo ih sa dva brda. I neće im se znati za trag. Ali Mohamed sallallahu alaihi ve sellem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije pristao da kazni stanovnike Taifa. Nije pristao na to da melek brda zaravna stanovnike Taifa, da hipoklopi sabrti majan. Iako je to još ona rana bol, još sve još svježe, sve još friško. Ali Rasul sallallahu alejhi ve sellem Kaže, ja se nadam da će Allah iz njihovih kić mi izvesti potomstvo koje će rogovati Allahu i Đalešanu. Tako teški momenti. Momenti u kome su ga ljudi ponižavali i vrijeđali, u kome su ga gađali kamenjem, imao je priliku da im pokaže snagu i moć. Allah i Đalešanu kaznio da je Rasul sallallahu alaihi ve sallam samo rekao, pristajem im da ime melek brda zaravna. Ali kaže, ja se nadam da će Allah iz njihovih kičmi izvesti potomstvo koje će obožavati Allaha Želešanu. Pogledajte, Rahmeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kada se mogao nevjernicima osvetiti, on nije pristajao na osvetu. Nego šta je, šta je radio tako teški momentima. Molio je Allaha Želešanu opet da ih uputi. Molio je Allaha da iz njihovih kičmi izvede potomstvo koje će obožavati Allaha Želešanu. Jer njemu nije bio cilj ponižavanje ljudi, njemu nije bio cilj osveta ljudima zato što neće vjerovati. On sallallahu alaihi ve sellem pokazivao je veliki rahmet prema ljudima i otkud pravo nekom da predstavlja Mohameda sallallahu alaihi ve sellem u lošem svijetu. To mogu samo zlonamjernici, oni koji ne znaju pravu vrijednost Mohameda sallallahu alaihi ve sellem. nekaj je Allahova zadovoljstvo na njega i na njegovu porodicu. Muhammed sallallahu alaihi wasallam u karnul menazil kada mu je došao Jibril sa menakum brda. Doshla mu je utjeha. Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tada večio so kolio. Večio vidio da Allah tabareke wa ta'ala nije srdidna nega. Doshla mu je utjeha. Anje bio smir en istala žentad. Pakada je došao u miesto koje se zove al-Nakhla. Allah t'baraka ve taala je poslao skupinu džina da slušaju učenje Kur'ana. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vraćajući se sa ovog teškog putovanja, dolazi mu još jedna velika utjeha. Dolazi skupina džina koji prihvataju islam. Kakvo olakšanje u tom teškom momentu, u kome se vraća da pleme Serif nije prihvatilo islam. الله تبارك تعالى شأل يجينكو يجي برهبتيتي إسلام بكاجي الله تبارك تعالى ويتصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يولو إلى قومهم منذرين كذا تبوسل اسمو نكوليكو جينا دا قرآن سلوشي كذا دوجشي دaga تشويو ونيركوشي بسط أنصتوا слушайте и слушайте А когда завершиш вратши се народу своему да их упомяну سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق و الى طريق مستقيم О народов эшка говорили су Ми смо слушали koja potvrđuje da su istini tajionaj prijenje, musaddiqan lima bijna jadej, koja potvrđuje da su bira ispravne knjige koje su objađene prije, i tevrat i Injil, jer je Allah jale šanu objađio i tevrat i Injil. Teurat Musa, a Inđil, a Inđil Isa, u alaih salatu wassalam, i te su istinite, s, s tim da su ljudske ruke u teknike dopisivale i oduzimale, tako da nisu sačuvane u svoju originalnosti. Pa je Allah Želešanu poslao Kur'an kojim je derogiran i stavljen van snage, u kojem je stavljeno van snage prethodne objave. Zato je Kur'an derogirao prethodne objave i obaveza svih članova ovoga ummeta, svakog čovjeka od Muhammada sallallahu alaihi ve sellem do kijama skutana, da povjeruje Muhammada sallallahu alaihi ve sellem i da se prihvati Allahove knjige Kur'ana. Mi smo slušali knjigu koja se poslije Musa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje i koja ka istini na pravi put upućuje. Ja kao mena, Ad'ibu da'i Allahu wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min adhabi alim o narod nas odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha on će vam neke grijehe vaše oprostiti i odpatnje vas neizdržive zaštititi amen la yujib da'i Allahu falesa bimu'jizin fil ard a oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku takvemu na zemlji neće umaći i mimo njega neće zaštitnika naći oni su u velikoj zavludi Allah te bareke taala yaubiyyo ayate vezano za za susret Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa jinima Možda se neko čudi otkud to da džini slušaju učenje Kur'ana Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, je poslan kako ljudima tako i džinima Pa je skupina džina slušala Kur'an, prihvatila se poziva u Allahu u vjeru, vratili su se svojim narodima i počeli ih pozivati u islam. Moramo naučiti, ako već do sad nismo, da postoji svijet džina koje je Allah Đalešanu stvorio od vatri. Svijet džina je obavezan robovati Allahu Đalešanu kao što su to obavezni činiti i ljudi. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كاج الله جل شانه الناس الجن يود استوريو اوсім да ме робоју سفرا постојања الجن واللدي يسته робовање الله جل شانه такода ова мисија мисија محمد صلى الله عليه وسلم ست односи и на људе и الله تبارك وتعالى قل اوحي الي استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo, mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali. Jehdi ila rušdi fe amanna bihi valenušrike bi rabbina ahada, koji na pravi put upućuje. I mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našem ravnim smatrati. Wa enahu ta'ala jaddu rabbina maddehade sahibeten vana veleda, A on neka uzvi še nabude dostajanstvo gospodara našek Nije uzav sebi, ni druge, ni dieteta Allah je nesanohu nije sebi uzav ni druge, ni suproge, ni dieteta Wa annahu ka'na yaqulu sefihuna ala Allahi šatata Yedan nash bezumnik o Allahi ya Allahi govorio Wa anna dhananna anlan tequla alinsu aljinnu ala Allahi kediba A mi smo mislili da ni ljudi, ni džini, wallahu lažine govore. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udun birijalin minal jin fa rahaqa. Ibiroje ljudi koji su zaštitu od džina tražili. Ibiroje ljudi koji su zaštitu od džina tražili. Pa su tako obijest povećali. وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا I oni misle kao što i vi mislite da Allah nikoga neće oživjeti. Zajista će Allah Želešanu oživjeti one koji su dužni da račun polažu. Allah Tabariki Ta'ara će oživjeti i žene i ljude i račun će za svoja dijela polagati. Ali ima onih koji poriču proživljenje, ima onih koji poriču da će biti pitani za svoja dijela. Muhammad sallallahu alaihi ve sellem je dobio još jednu veliku utjehu. Džini su slušali učenje Kur'ana, vratili se svojim narodima i počeli ih pozivati u robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. A Muhammad sallallahu alaihi ve sellem dobio je veliku utjehu nakon povratka iz Taifa, nakon povratka sa ovog teškog putovanja. Nije klonuo duho, nije se predao. Nije kazao ja neću više pozivati. Nije kazao neće niko da se odazove. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vraća se ponovo svom narodu. Kaže mu Zeyd ibn Harise: Kako ćeš se vratiti kad te tvoj narod protjerao? Kako ćeš se vratiti ponovo u Mekku a tvoj te narod protjerao? Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zatražio je zaštitu nekoliko ljudi nekoliko ljudi iz Mekke među kojima je bio i Ahnes ibn Šerijek ali je on odbio zbog svog kukavičluka na kraju je Mut'im ibn Adi pristao da ga zaštiti Mut'im ibn Adij je pristao da ga zaštiti pristao je da zaštiti Muhammada sallallahu aleyhi veselam iako nije bio prihvatio islam pa se prenosi da je Buđahel došao Mut'im ibn Adiju i rekao mu jesi li ti samo njegov zaštitnik Jel'i se na njegovoj vjeri? Kaže, ja sam samo njegov, njegov zaštitnik. Pa je Ebu Džahl rekao, koga ti štitiš i mi ćemo ga štititi. Tako da je Resul sallallahu alaihi wa sallam dobio još jedan vid zaštite u tom periodu. Tako da je Resul sallallahu alaihi wa sallam na, na dan bedra, na dan kada su bili zarobljeni neki stanovnici, stanovnici Mekke, rekao da je Mut'aim ibn Adij življiv. I da mi je posredovao za ove ovdje, sve bi njemu ostavio. Nije Rasul sallallahu alaihi wa sallam zaboravio dobročinstvo mušriku. Nije zaboravio dobročinstvo. On je jednog dana stao u zaštitu Mohameda sallallahu alaihi wa sallam i kaže, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da je danas Muta Ibn Adiđi, kaže da se zauzima za ove ovdje, ja bi sve ostavio. Vratio bi na to njegovo dobročinstvo drugim dobročinstvom. Šta mislite za, dobro, za dobročinstvo prema muslimanima? Šta mislite za dobročinstvo prema onima koji robaju uzvišenom Allahu djel lešanu? Kada je Rasulullah sallallahu alaihi ve sallam bio dobročinitelj čak prema onima koji nisu robovali uzvišenom Allahu djel lešanu, koji se nisu prihvatali Allahove tebarekeve teala vjeri. Da napravimo još jedan kratki rezime i nekoliko pouka iz ovog velikog putovanja. Muhammed s.a.w. nakon što ljudi u Mekke nisu više htjeli da se prihvataju Islama, odlazi u Taif, pozivaću Allahu uđalešanu u vjeru. Ne treba da se predaje. Ukoliko na jednom području ne uspjeva više da uradi nešto od posla, pozivajuću Allahu uđalešanu u vjeru, neka se uputi u drugo mjesto gdje može da uradi nešto, pozivajuću Allahu uđalešanu u vjeru. Nema predavanja, nema stajanja, nema... Uh, Stajanja na iskušenjima na koja čovjek ne iđe. Ako čovjeka zadisi neko iskušenje, ne treba da se predaje i kaže ja ne mogu više. Ja sam sad povlačim gotovo. Ja sam svoje uradio što sam mogao uraditi. Ne. Iskušenje je došlo, iskušenje prolazi, a mi nastavljamo pozivati u Allahu iđelešanu u vjeru. Jer nema predavanja, nema povlačenja, nego čovjek treba da dostavlja poslanicu do onih do kojih ona nije doparla. Jer Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam nam je u svemu tome uzor. Ne trebamo štediti svoga vlastitog truda, svoga zalaganja, ulaganja svojih imetaka na polju poziva u Allahu iđelešanu vjeru, jer čovjek treba da se zalaže i svojim životom i svojim imetkom za dominaciju Allahove Đalešanuhu riječi na zemlji. Zaista je velika nagrada da Allah uputi jednog čovjeka tvojim uzrokom Da Allah uput jednog čovjeka tvojim uzrokom bolje ti je od crvenih skupocijenih deva. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem je i na ovom svom putovanju, putovanju u Taif, bio počašćen, bio počašćen uputom Adasa koji je u tovi ime bio, bio kršćanin. Ali Allah tebareke ta'ara je osvijetlio njegovo srce. Allah tebareke ta'ara je objavio Kur'an kako ljudima tako i džinima. I ljudi i džini su obavezni robovati uzvišenom Allahu Đelešanu. Pozivaču Allahu Đelešanu u vjeru treba osjećati milost prema ljudima koji poziva, treba osjećati sažaljevanje prema njima, treba da razumije njihovo stanje. Ukoliko ga čak i odbiju, ne treba da se predaje, nego treba da ih poziva, da pokuša na druge načine da im dostavi poslanicu. Posebno dajemo ili pozivaču Allahu žele rešanu u vjeru, treba biti pronici kada je u pitanju odabir onih koje će pozivati. Pa je R.S. otišao i prvo je odabrao stanovnike, odabrao je uglednike plemena teqif, znači da odabere adekvatne osobe preko kojih će se lakše odazivati drugi, jer kada se uglednici odazovu, oni drugi će se lakše odazvati. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam je sva iskušenja i ove progone i ova poniženja pretrpio, prošao je, osaburio je na svim tim iskušenjima, na svim tim poniženjima i vratio se u Meku. I naravno, ponovo je nastavio da poziva u Allahu uđerlešanu u vjeru. Da' ja. ili pozivač u Allahu uđerlešanu u vjeru, ne sveti se ljudima, da im se sveti zbog onoga što su mu ljudi uradili nego osjeća samilost prema onima koji su, koji su ga uznemiravali. Posebno ukoliko se radi o muslimanima, treba biti obaziriv, treba prelaziti preko njihovih loših postupaka i biti dobročinitelj, ali naravno da se čovjek treba sačuvati zla, kako muslimana, tako i onih drugi. Da se čovjek pokuša sačuvati njihovog zla, ali ukoliko mu počine neko zlo, treba da bude obazirio prema takvim stvarima i da prijeđe preko njihovih loših postupaka. Kada je Rasulullah sva ova uznamiravanja ostavio po strani, kada mu je došao melek Džibril sa melekom brda i ponudio mu da ih da poklopi stanovnika tajfa sa dva brda, meni je kazao možda će Allah iz njihovih kić misvesti potomstvo koje će obožavati Allaha Đalešanu. Šta mislite samo muslimanima koji robuju Allaha Đalešanu pa su ti jednog dana učinili neku nepravdu? Možda će se pokajati. Možda će Allaha Đalešanu dati da njihovi potomci budu veliki pozivač u Allaha Đalešanu u vjeru. Osjećaj, osjećaj samilosti prema onima koje pozivamo je jako bitan da bismo uspjeli u dostavljanju Allahove tebari kata'ara vjeri do onih do kojih ona nije doparla zasigurno se iz ovog velikog događaja može uzeti još mnogo povuka, ali ćemo se zadovoljiti sa onim što smo spomenuli uz novu uzvišenom Allahu Tebareki Vita'ala, da nas učvrsti na pravom putu, da nas potpomogne na putu dostavljanja Allahove Jellešanu u vjeri, Allahu moj tebe molim, da sve ono što kažemo bude dokaz za nas na sudnjem danu, a ne dokaz protiv nas. Allahu moj, tebe molim, da nam daš bereketa, gdje god dođemo da nešto kažemo, daj bereketa u našem govoru. Allahu moj, učini nas od onih koji će biti iskreni kada govori i kada radi Allahu moj učini nas iskrenim kada govorimo i kada radimo Allahu moj tebe molim da nas učiniš iskrenim kada govorimo i radimo Allahu moj oprosti nama i roditeljima našim jer oni su bili dobri prema nama kada smo bili mali wa akhiru du'wana in alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala ali nabiyyina muhammad